at-tasawuf ina ina ina kulingana na unyokuifanya. Kuna tasawuf haliki. Tasawuf ambako kweli ni ibada na zuhud Ya kikweli tasawuf na hiyo ni sahihi. Kama katika sira ya Sheikh Islam kana sufi, alikuwa ni sufi. Sufi biwana abid yakikweli. Wa Aiyo wala hayelekei dunia kabisa. Na kuna sufi bimana maana ya pili ya ku ya kuacha ibada na kujiona kuwa We huja kuna maamrisho yote wala makatazo yote juu yako. Naam, hiyo ni batu ipo. Kunao bado mpaka sasa hivi ukienda katika e, mitaa na miji mahurafi wapo na sampuli yake. Ewa, usufi huu utapata. Na, na masufi ni mandugu na mashia hivi. Karibu. Palipo na mashia utapata na usufi aina hii wapo. Maana wale kama walivyojivua katika dini ndiyo kwa fulani ma mashia kama sufi wamejivua kutoka bali asili zao ni moja asili zao ni moja namu